Стою на дорозі посеред ночі. Вперед боюся, назад не хочу. Хмари збираються в чорні зграї, А ранок чомусь не поспішає. Земля уніміла, і небо осліпло. Хто-небудь, вімкніть мені сонячне світло, Бо як мені знати, кого прощати? Кого прощати, а з ким прощатись, бо як зрозуміти, кому жалітись, кому жалітись, а кого жаліти. І я залишаюсь на відстані ночі, вперед боюся, назад не хочу.